І ті почали ритуальний танець. Віктор запалив багаття, і темрява прийшла до нас погрітись. Малий дивився, як розгоряється вогонь. Перевізник весь час затуляв піч спиною, поруючись коло вечері. Хлопець чекав. Гостре почуття ненависті пронизало йому серце. Мама не прийшла. Хочу, мами, сказав він, і його очі наповнились слізьми. А тебе не хочу. Перевізник потрошив рибу і кидав її в окріп. Ніхто з них не гладив малого по голові, і не казав йому лагідних слів. Малий стужився за ласкою. І з зачепінення його вивів голос перевізника. Завтра підемо шукати твою маму. Хіба нікому не кажи. І малий одразу повірив перевізнику, бо той ніколи не дурив його. Діоген Кріссон відчув холодний подих осені і подумав, що добре було б принести з лісу якусь суху деревину. Отак так щодня по деревині та й буде чим грітися. Він сам дивувався, що таке спало, на думку. Базиль ніяк не міг звикнути до того, що хата короля згоріла. Запах згарища наповнив його оселю. Якби згоріла його хата, він міг би жити в хаті короля і бачити з вікна далекий ліс, за яким вони попрощались з королем. Стільки дощів випало, що стежка заросла травою і вже кілька днів не чути голосу. Базіль тепер часто плакав уночі. Шептун приходив уранці, пильно дивився на Базіля, але у того сльози висихали, і на брудному, зморшкуватому лиці не видно було жодних слідів. Це не подобалося шептунові. Він бажав втішати Базіля, запускаючи в його тремтячу душу гострі колючки. Але Базіль був цілком спокійний, дивився у вікно. «Що ти там бачиш?» – допитувався Шептун, і Базіль охоче перелічував. «Хмару, ще одну хмару, сонце, липу, будяк». А попіл бачиш? Чорний попіл бачиш? Бачу, неохоче відповів Базіль. А ти знаєш, звідки той попіл? Ні. Той попіл від хати короля. Якби король був у ній, то теж би згорів. Але ж короля там не було, поважно відказав Базіль. А як був? Проте Базіль був уже не той Базіль, що від найменшого страху пісяв у штани. Я знаю, де був король. Дуже далеко звідси. Шептун казився з люті, він ненавидів Базіля, короля, Діогена, а найбільше перевізника, а ще найбільше малого. Він не міг кричати з ненависті, лише шипів, як змія. Просичавши щось, Шептун пішов. Його кулючки натикалися на тверде і ламалися. Шептун ліг у себе вдома,